109,4 Perereca, Perereca, Perereca, Perereca FM Vocês estão ligados na Rádio Perereca 109,4 A número 1 do seu DIAL Você liga 009 5800 Participa, é claro, do melhor karaokê do momento Lembrando que desde o domingo tem baile no CCP em Pilares com Olivia e Adriano DJ Ligue já, peça a sua música ou faça o seu karaokê E é claro, já estamos com o um ouvinte na linha Alô! Alô! Com quem eu estou falando? MC Winner, MC Duda Vocês irão cantar que rap? Iremos cantar o rap do Lu É do Lu. É. É para arrebentar a boca do balão. É claro. Então vamos lá. Vamos meter aí, contigo mesmo, mano. Então. É, se liga, minha gente, no tira. Não, espera aí, lá, poxa. Espera aí um minutinho. É. Não, vocês estão fora de compasso. Poxa. Bom, vou fazer o seguinte. Willen Duda, né? É. Vou fazer o seguinte, vou botar uma música de fundo para vocês, só legal, ó. Então vamos lá. Bota o fundo.